Життя у мене в повному порядку, хоча й проблем набралося чимало. Сказати чесно, я живу в достатку, а ще чесніше, все мене дістало».